Jugde Fet konpainiak dakarrenarekin. E, izan ere joan den urtean, Donostia Europako kulturu iriburutzakari e, Jugde Fet konpainiak antzezpen ibilkari bat egintzuen familia baten historioa kontatuz. Oraingoan, Luis Alberto Rodríguez, autore mexikararekin lankidetzen aritu dira eta e, gazteleraz idatzi obra izanik ere iru iskuntzetara, eh, itzuli duten familia berari buruzko bidea izeneko ikusgarria osatu dute. Proiektu kolektibonen emaitza, erran bezala Azparneko artegunak festean Estibalean estreniatuko bute igandeuntan, Alaia Begond, kompainiako ordezkari eta antzesleak eman dizkigu setasunak. Joanden e, urtean, jada, egiproposatu genuen idei bat familia gaiaren inguruan, egin genuen babidea Donostia San Sebastian e, Europako egun, e, kulturalaren karietara, Hori mendietan, ba, proposatu genuen idei hori, bidea egitea hilaldi antzerki bat, i, bilaldi, bat egitea. Eta proposamen horren inguruan, elkartu gira autore mexikano batekin, Luis Alberto Rodríguez eta eskatu diogu ba, testu bat idaztea ba, gure materiala, ekarri, ekarri, ekarri genuen materialarekin. Eta testu hori ba, proposamen 5 bat egiteko parke batean, arbol baten pean izan da. Eta, digira, behortze, ba, mementuan, Azparnikoa iartze e parkean egipiketan, hori mm -hmm. egiten. Idazlea e, e, Mexikarra izanki, pentsatzen dut gero, hori itzule egin behar izan bezala ere, ez? Bai, <girrisa> <girrisa> hori izan da, eta, ba, itzultzaile, itzultzaileak ugan ditugu, ez da, testu hori, ba, Espainolez izan hori noski, eta gero, Euskarara, eta frantsesera ere bai, eraman dugu, beraz, testua, ikusgagiotan hiru hizkuntzetan emaiten dugu. Aipatu e, dugu eh? beraz azparneko ba, i jartzea parkearen e, zuhaitzpe horretan ba, pasako dela e, baina zertan datza hiz e, ba, gutxitan e, bada ere ba, ikusgarria.: Bai Fazpiak eta heditan <laughs> ba, ba, dira besteak noski hamarbietattik am, hasten da festivala zunen dira beste konpainak e, taula federazioaren konpainak eta gu azten e, ikusgargia iizaen dira. Pizkat bidaren historioa. Er. Familia baten historioa da, e, f, ateratu zen ba familia album baten e, historiotik, eta diren izan diren e, familiaak e, zinen agertzen e, argazki hortan. Eta hortik ateratu da, ba familia antzidugun familia hori, eta nola behiz arboloren pean e, behiz atse maiten familia hoiek. Oh, Ekantula me mento hartan sa ba gaua pixkanaka eh dato genian de nola familia gojek ba elkartzen el arzonalden Eh ja eh hau estreineko aldiz e taularatzen duzu e taularatu ba izango horretan ba, e, ondotik ez dakit eh ba, bestelako hitzordurik edo finkatua duzuen eh edo udako kontua izango da soilik izare ba ez dakit e, egokitu baiteken ez ba, e, ikusgarria ba, aterpean neguan esate baterako eskeintzeko soitzik gabe Eh, seta sarekootan eh, harrituetan ez, ez, ez, ez dutuste emanen dugula mementuko, tuko, senta bagu dezat kanpoan etaitze ere bai, ikusgarri honetan, ba cinez e, importantea da eta eta egikita da ba kanpoarentzat zaiteko. Ba, gure ustez, ba bidea hori finko formafin godia. E, Ba, gure estrenaldia izanen da, eta espero dugu beto genu uh, sasoina bentzat, gura sasoina bentzat dugula hor euskal egean eta kanpo ere bai. Zita irubizkuntetan delarik, ba, beti ateratzen aldugu behiago, uh -huh. eta hori sasoine jaren karitara. Entzun duzuten bezala, Antzeslana Kampoan taularatzeko pentsatua da eta ez dute beti molde berean presentatuko gainera. Mementukotz, Azparneko estrenaldiaren ondotik, iganduntan, bideatun emanabute urrengo hitzordua. urriaren hogeita bederatzean, mendian eta modu ibilkarian emaitekoa.